Ondarribira joko dugu datozen minutuetan, izan ere, bueno, ja atzotik aipatzen eh, ari gani, ginen, Ondarribiko etxeko langilek, ba, bueno, ba beraien aldarrikapenarekin adostasun batera iritsi dira hain zuzen ere, ba, soldaten, ordainsarien sarien, emendatze bat eskatzen zuten, eguneko hogeita lauko igoera bat lortu dute. Eta zentzu horretan, ba, aurrikusten zituzten greba eta mobilizazioa egunak, iaren hogeita zazpi, hogeita sortzi eta hogeita bederatzirako, ba, bertan bera gutzi dituzte. Eta honetan zitzeiteko, telefonoaren beste muturrean, Kristina Alza, dugu ondarribiko etxez etxeko eh, langilea, kaixo, eguardion, Kristina. Kaixo, kaixo, eguardion. Bueno, lehenik eta bein, jakin nahiko genuke senoako balorazio egiten duzute, bueno, ba, akordio ni buruz? Bueno, pues gure balorazio egile da oso hona dela eta lankideek oso kontengau dela. Azkenean, pues e, e, borroka egin dugu eta negoziazio oso gogorra izan da, baita udaletxearekin eta baita enpresarekin. Eta, bueno, azkenean, berak, mai gainean, beraiek, mai gainean ikusiutenian gerre baren abizua orduan, atzudia emuitzen eta gautzak e, asko agil izatu die. Uh -huh. bueno, Baina, pixak Post... ostakak, ninten oso konten gaur. Baina, posik hori da. E, bueno, alde gozu pixka bat labor bildu, eh? e, e, zer izan den lortu duzuena. zuena? Pues, guretzat, iru gaut lortu dugu honekin, Eta importatena guretzako izan dut da gure itzarmen propioa eukitzea. Zatik, norain arte, e, gure, gure lanean aplikatzen ziguten itzarmena da de limpieta de ediziziosi lokale. Eta orduan itzarmen berri jau, pues, e, gure lanea egokituta dago. Oseak, bueno, mm -hmm. gure oso importantea da guretzako gure itzarmen propioa eukitzea. Gero baita, lortu dugu zapteroetarra pues, joien erreformaren aurkako artikuluak sartu. Hori dara ultraaktivitatea eta inaplikazioa eta eskeneko gauza,ez pues, bai soldataren egoera ehuneko pues, ba. uh -huh. e, bai, hamaluko egoera oso ausondia da, bai. Uh -huh. Bueno, bai. eh dira lortutako e, bueno, e, lortutako hainbat e, ba, e, kontu, ez da Garrantzitsuenak, bai. eh, azpimarratu ditosunak. Eta bueno, jakin nahiko gonuke, guzti honek ba, ba zer suposatzen duen zuentzako, e, lortutako guztia hau. Pues eh guretzako eh geiena pues, E diruaren igoera guretzat e, oso importantea da ziatikan e, gure la, lanean eztaukagu kontrato eh no las orokorrak. Bai. Kontrato gehienak partzialak dira. Dos. Azkenean nahi du. Pues eh ordu laneina ordu kobratua lan egiten dugu lagu. Uh -huh. Horrekin azkenian, atxona molna bat, gaxio jartzen denean, ordu du horiek guk ezpitzu gukobratzen. Eta hori gure soldata asko mermatzen du. Claro Hagoera honekin, azkenian, soldata pixka desientego ikuitzeko laguntzen du. Horek atzen du, azken finean, ez da? Hori da, bai, hori da. Bueno, ba, oso ongi. Hort, Kristina, bai. <laughs> e, hastaki zerbait gehiago gaitzeiko e, dugun edo pixka bat... E, pues bueno, neri bukatzeko guztatuko ditzailake zatea azkenian guretzat gauzak e, importanteago elortu ditugula, nionbait borrokan segitxuko dugula. Hori dudik gabe, bezeroentzat oraindik badazko itzeko, pues e, adegide zerbitzua kontratatzeko tramite, tramiteak E, errexeago jartzeko, zerbitzu eskaintza zabaltzea, ez bakarrik e, nagusiei baita ere gaxo edo zaitatzunen bat daute nei, eta gero baita bezero ekei presioa jistea, ez dakit e, dakagu gandikan gautzazko iteko pre, e, zerbitzua munizipalizatzea, uh -huh. Oietzko gauta guantik bai, gaur egun borrokatzeko gaur Aipatu duzu, e, servitzua municipalizatzea, segatik esan dugu eta gauratuko dugu externalizatua dagoen servitzu dela zuek eklese enpresako langileak zarete ez da? Hori da, hori uh -huh. da, bai? Aduz, aduz Bueno, ba, aldarrik apen e, guzti hoiekin, e, galditzen gara, Karistina Ezker nila, vale. asko, gurean izatagatik